bu petit neuro e e sa e, e, e, rico se e, rico festatacoian lemsikoian eh en daiko bueno en daiko es vida sokos garros salen monta, montatzen du eh za eta probatzen da a, bueno ganden urteko e, nola pronciatu zen hemen sarra e, e, eta ta nola mm -hmm. indas sardudi eta hori dastatu joiz emiskatekin eta ja pixka zartzeko berriz e, giruan eta geno bakotxeak bako bazkaldu beritxian eta arratzeko segitan e, beto, betiko konzertua, betiko e, zera ikuskizuna e, e, zera endaiako e, musika elkarte eta, eta abesbaz guzilek e, montatzute atxaldori eta el, eliza betetzen da zelana, ter, ter, toño